və qəbul etməli ki nə qədər ki Allahın verdiği nimətə görə o şük edərsə Allah Subhanahu onun nimətini bir o qədər artırar. Və biz də daim Allahın nimətindən şük etməliyik və ən böyük nimət də Allah həm də olsun ki biz bugün gün görüşürük, öyrənəcəyik, öyrəndiyimizi Əməl edib, tətbiq eləyib, camata çatdıra bilirik və Allah subhantalı evi ev əhlini hüvsələsin və bu bildiyi daha da hüvsələsin, daha da artırsın və bilən, bilməyən, bilənlər də bilməyənlər öz bildiklər, inşallah, yəni, bazarda qədər, yəni, çatdırsınlar. Və e, bugünkü mövzu haqqında, yəni, kəsən dərs demişdir ki, mövzu seçməyə e, ən e, düzgün mövzu seçmi, inşallah, əqidən məsələsidir. Daha doğrusu əqidə məsələlərinə aid olan, yəni məsələdir. Çünki əqidə məsəlman üçün sələf-i səlihin bəhcinə və cənnə sədi sal umanun ən mühüm, yəni əməl salih. Əqidə məsələləri. Çünki əhlisünnə təkcə fiqh, mənim tarixə, təcridə başqa-başqa başqa şeylərə gəlir deyil. Məs əqidəsinə görə o başqa şey gələr. Mənhecinə görə sələf-i səlihin getdiyi yolu getdiyinə görə O əqidən, o mənhəci, o e, məsləki tutulqiyyətinə görə o əhlüsünə valicəma adlandı və onunla da o tanındı və bu günə kimi də bütün başqa sirgələrin ədəvəti də davası da elə əhlüsünələndir. Və baxımdan nəzərə aldıq ki, inşallah, yəni ancaq e, əqidə məsələlərlə yəni bu günlərdə danışaq və e, seçdiyi mövzu da hələlik, yəni hasırsa 10, 7, 8, 10-a qədər tərs olacaq inşallah yəni bu mövcudu bağlı olacaq, bu da yəni qəza və qədər məsələləridir. Bu, ümumiyyətlə, e, biz əgər sələtin tarixinə baxsaq, belə ki, kesmişsə də bu mövcuda yazan alimlərdən olub. Biz, Abləddin Vahibənin özünün qədər kitabı var. O mövcuda yalnız yalnız o yalnız qədər barəsində olan hədisləri toplayıb. Zərdə da ki, müasirlərdən bir neçə alim və həmsində Şeyh İnbası Rəhmallanın o qəza qəza fərisinə kiçik ki, bir var. Ancaq e, inşallah e, açılacağımız, yəni başa salacağımız mövzu, yəni kitab isə inşallah İbrahim Rəhilinin e, əlisinə rəcəmanın əl həqiqətə qəza və qətər barəsində müxtəsər əqidəsidir. Yəni, azından göründüyü kimi müxtəsəf, ona görə müxtəsədir ki, çünki orada heç bir ihtilaf var. Dərin ihtilaflı rəylər gətirilmiyib. Çünki yəni, bu cür məsələlər orada toplanıb, artıq o müxtəsə deyil, o daha geniş məzmunda olacaq. Və bu baxımdan müəllif Rəhmanullah, e, görünür ki, yəni bu əsərdə məqruzuların yəni həmbəliklərini e, nəzərə alıb, yəni çalışıb ki, qısa elə müxtəsər bir kitab dəm ki, orada bütün əhəlisinə aid olan qəza və qədər məsələlərini orada cəmləşdirsin. Və bu baxımdan da onun yığılmış kitab qısa, məzmunlu və həmçində qəza və qədər məsələlərini özündə yəni şamil edib. Bəs, niyə görə ilk seçdiyimiz mövzul yəni qəzaba qədər oldu? Ona görə ki, bir neçə səbəbə qayıdır. Əvvəllə ona görə ki, bu barədə əlimizdə olan mövzul kitablar, risklər, kasetlər e, lazımın qədər, yəni lazımından aşağı verək. Yəni, alıb, bəli, var, bir neçə e, qardaşın bunu şərh eləməsi artıq, e, bəlkə kitablarda risklərdə e, artıq nəşriyyətdə var, yəni kimsə alıb ondan faydalanabilər, amma hər bir halda Bu, elə bir mövzudur ki, o, yəni, bir-iki dərslə deyil, dəfirlərlə təşkil alansa yenə də, yəni, ehtiyac var. Çünki o, bu günlərdə biz e, damatla zəvətdə, ilişkətdə olur. Ümumiyyətdə yəni, bu mövzu daimən aktual mövzu olur, qəza qədərə inanmaq məsələsi, qəza qədər məsələsi. O, baxımdan, bu mövzunu seçməyimizin bir səbəbi bu olur. Və ikinci də ona görə ki, ümumiyyətlə, bir çox kirliyələr olub, hətta e, necə dey E, belə götürsək, Peyğambər salçam artıq ölümünə 25, 25 il ötmüşdə artıq bu e, qədəri gələk filqələri meydana çıxdı və baxımdan e, bu məsələdə buna müxalif çıxan yəni, filqələrdə var, nizakədəri ilə həmsə cibriyyət filqələri var və e, bu günlərdə də avam insanlar arasında yəni, e, bu e, rəydə olanlar olmasa da amma umu kütləm halında camat Ə, qəzə qədər haqqında demək olar ki, çox az bir yəni, məlumatı malikdirlər. Də bu baxımdan o, qəzə qədər yəni, mühüm məsələdir və həmçisində onu qeyd etməyə lazım qəzə qədər ə, iman, qəzə qədər iman, imanın altı əhkandan biridir və ona iman etmək də buzdur, vazibdir. Ondan altı imandan biri inkişar olmazsa, biri iman gətirmək o insanın mömin sayılmaz. Və həmçisində ə qeyd etdiyim ismin yəni qəza-qədəz çox incə bir məsələdir və o məsələdə ə, ə, insan dərininə, yəni getməyə çalışmalıdır. Hər də Quran və sünnə hər də orada da diyanmaq lazımdır. Və əsas da sələfi salihin demək əsrlər boyu, ömür boyu bu günə kimdə ə, orta yolda olmanın əsas səbəbid odur ki, Quran və sünnə hər də diyanırsa, əhl orada diyanır. Harada gedirsə və Quran sünnə harada davam edirsə və həl də orada davam edir. Qaq buna görə də Allah səhəni dua lazım, Allah səhəni bizi bu yolda yəni, sabit etsin. Bizə ki, əhl o biri firqələrin içində yəni, orta firqə olduğu kimi və həmisində orta məhsədə olduğu kimi və hər bir məhsədə bizi orta mövqələrdən iləsin, yəni bizi nə təftir edə istilad edənlərdən, yəni nə aşağı yuxarı, nə həddini aşağı onların etməsin, Və inşallah, də inşallah Allahın izni dərsimizi başlayaq. Deməli kitab İbrahim Reyliyin, qeyd etdiyiniz kimi, yəni topladığı ə, adı da Müxtasar Sı Aqidətül Əhlüsünə fil Qada. Yəni Əhlüsünnənin qədər barəsində müxtəsar əqidəsi adlı kitabıdır və İbrahim Reyli çox tanıyır, yəni insandan çox tanıyır, yəni müasir, yəni alimlərdən düzdür. E, böyük alimlər olduğundan ötürü hələ İbrahim vəyil kimi alimlər yəni, böyük alim yəni, dərədəsində hələ qalqmırlar çünki böyük həmşə var və bu baxımdan da böyüklər olduğuna görə də İbrahim vəyil kimi insanlar e, yəni, o cür yəni, paralaya bilmirlər amma hal-hazırda e, bizim Allah bilir mənim şəxsək şimdiki bəlkəm də İbrahim vəyil o müasir e, dövrümüzdə emoloji əqidə barəsində yəni tamək üçün olan əqidədə əgida məsələində mütəmadi kil olan, yəni hər tərəfli, yəni çox şaxəli şəkildə geniş məlumata malik olan alimlər varsa onlardan, yəni bir də yani İbrahimova eldi. Həmçində onun ə, bəzi müasir şeyxlərindən onu yəni əsrin balaca ibn Teymi ist adamın ən yani, ən çox istiqbal elədiyi, yəni onun elə gecə şeyxi, müəllimi, yəni ibn Teymi idi. Yəni çox maarifli san ibn Teymi, yəni yəni təhabustan qədi baxımdan da hətta Facebook-nu balazib intəmiyyədə adlandırırlar. Yəni İbrahim Rəhim artıq, yəni orada görənlər də hətta olanlar onun ədəbindən, əxlaqından, elmindən, həyasından, yəni artıq yəni, lazımın qədər, yəni məlumatları var. Həmçində şeyx İbrahim Rəhimdə Azərbaycan haqqında yəni, lazım qədər, yəni məlumatlar, ordakı qəmaat haqqında, əhlinə və cəmaə, yəni də dövlət Yəni biz o qardaşdan xəbərində o qardaşına, yəni bizdən alhəmdə ilə xəbəri var. Və e, bu məlumatçı burada şeyx e, yəni adından göründüyü kimi, yəni müxtəsər eləməyə çalışıb, ancaq e, müxtəsər etməyə yanaşı, e, heç bir, bir məsələni də tərk edə bilmir. Və e, ixtilaflara az az rəy verib. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, e, gəl ixtilaflar toplansa, o artıq e, müxtəsər deyil, artıq geniş bir şəkil alacaqdır və bu da üçün, yəni uzun xüsusunun, yəni uzunluq, çoxluq təşir elədi, elədiyinə görə ə, şeyh burada, rəhmələ, həbzəxullah burada ixtidara bahəsini verib. Və şeyh burada əsasən 7 dənə ə, bəhs gətirib, yəni 7 dənə bölmə gətirib, ki, o bölmələrin altında da həmən bu məlumatlar toqlayıb. Və deməli, ə, birinci bölmədə gətirib, ət-tərif qul qadar var qadar, və vücubul iman fil qadar, və, dillətu, ləlik, və Məni, birinci beləkindən kitabə sünnə. Deməli bölmədə gətirib e, qəza və qədərin tərifi, ona e, qəza və qədərə iman etmək və ona Quran və sünnədən dəlillər. Yəni bu birinci ci bölmədir. 2-ci bölmədə, bölmədə gətirir ki, əmran təvəl qədər və adillət Yəni qədərin tərzləri və onlara dəlillər. 3-cü bölmədə gətirib minhecu əhlus sünnə fil iman bil qəza vəl qədər 3-cü bölmədə qeyd edib ki, əhl-i iman, e, qəzə və qədərdə iman məsələsi, yəni əhl-i sünnən mənhəzi, Əhl Sünnə mənhəzi və qədərdə hansıdır və həmsində bu məsələdə əhl-i sünnəyə müxalif çıxanların yəni mənhəziləri hansıdır. 4-cü bölmədə gətirib, 4-cü bölmədə e, insanların, qulların ixtiyarı əməllərində insanların fikr rəyləri, yəni insanların sözləri, hansı insanlar o məsələlərdə nə sözlər yəni danışıblar. 5-ci bölmədə gətirib İdaaul haq fil hidayə və al-idlal və bəyanu mazhabil müxalifīn fi zəlikə varradəle. Yəni 5-ci bölmədə gətirib, yəni 4 bölməyə aid ə, haqqın ə, hidayətin, ondan sonra səhalətin bəyan olunması, hansı haqqdır, hansı bəyandır, hansı zəlaləti və həmçində E, bu məsələdə e, meydana çıxan məsəblər və həmsin onlara vədə. Yəni, 5-ci bölmədə bunu həss eləyib. Və 6-cı bölmədə Təqsimul iradəində əhl-i sünnə və bəyanul xarq beynəl iradətəyin və məqfi-l-müqalifini minzəlik. Məl 6-cı bölmədə gətirib. Yani yani e, yəni, o iradələr, yani istəyin. Yəni, istəyin əhl-i sünnədə təqsimu, yəni isə qismə bölünür və həmsin də o ir E, iradənin, yəni iradə də, yəni burada adam o nəzərdə tutulmuş, iradə burada istək nəzərdə tutulmuş. Gələk günlər, əhli iradə də, azıb günlər ona olunur. Yəni istək, yəni insanın özünün iradəsi olmalı bir əməldə, yəni bu baxımdan yəni, bu o deməkdir. Yəni iradənin qismləri və e, əhl-i bunun qismləri və onların arasındaki fərq və həmsində bunlara bu məsələdə müxalif çanların yəni, mövqeyi. 7-ci bölmədə Ətənibih ələbədül məsəli dəqiqə fil qədər 7 bölmədə deməli qədərdə bəzi dəqiq olan məsələlərə yəni nəzər yetinməyə, dəqiqətlə olmaq barəsində yəni yetinməyə. Yetinmə, yəni yetinmə, yetinmə, yetinmə, 7 dənə harbdə bölmədir və təxminən 10-11 ola bilər, 12 dərsə yaxın, inşallah yəni təxminin həzmi olsun. Və ə, bu cür də qısa seçməkdə məqsədə o ki, Yəni, təhsillər çox uzun olmasın. Yəni, çalışaq ki, əvvəlində işlək eləyən, inşallah, axıra kimən işlək eləyə bilsin. Bu baxımdan, mövzuları qısa-qısa setiribim. Həmisində, Allaha dolayı məlazim, Allah sana bizi bunu axıra çatdırmaqda nəsib eləsin. Çünki, ə, bunun axıra çatdırılması yəni mühümdür. Hər bir şey yaramısı qalarsın onun aqısidir. Allah sana dolayı ki, Allah sana həmimizə vaxtımız, həmimiz sağlamımız, həmimizin yedilə qanunumuz qorusun ki, inşallah biz qəsimiz e, axdə kimi yəni çatdıra bilək. Deməli, birinci mərhələ qeyd etdiyimiz kimi, yəni birinci bölmə: Tərifu l-qədər və l-qədər və bu cümlə iman bil qədər və ədellətu zəlik minə kitab və sünnə. Deməli, qəza və qədərin tərifi və onlara iman gətmə vacib olması və həmçinin kitab və sünnədən bunlara dəlillər. Ən birinci qəza və qədərin tərisi. Əl-qədər silugə Yəqalu qada yəxzə qadən, o höq qadil. Yəni əhl-qada e, lüğəti mənası, yəni bəzanın lüğəti mənası e, kəsmək, ayırmaq, hökm etmək, yenitmək bu cür yəni mənalar daşıyır. Yəni izə fəsar, Əgər ayəzi və hökm versə, yəni deyəndə ki, qada fulanın şeyən, yəni bir insan falan şeyi qaza el etdi, yəni o şeyi yerinə yetirmək deməkdir. Yəni e, bir var e, əmr edəyir, bir dənə də və artıq əmr edəndən sonra idrə edir. Bu idrə olunması, yerinə yetilməsi və artıq e, hükmü e, əməl etmək, ayırmaq, e, yəni, faslələmək, kəsmək yəni mənasındadır. Və həmsində e, başqa alimlər buna tərif buyurub ki, Zuhri Rəhməllə buyurur ki, Əl-qadav fillü vətən əl-əl-vucu bir qəza, əvvəli onun nəzəri çıxmaq lazım ki, yəni, qəzala qədər Bizim Azərbaycan dilində tərzmə, e, yəni başa küşümüz qəza, o qəza deməkdir, yəni kimsə gəb, e, namazı e, qəza edibsə, o qəza, o qəza deməkdir, yəni qəza və yaxud da ki, bizdə boyunki hadisələr baş verir, avaryalar, eyqanlar, bu, bu qəzada deməkdir. Aydın, yəni ərəb dilindən götürüb, söz, qəza sözü ərəb dilindən götürüb və qaza sözünə yəni, qal, qal, qal, dedə əlif maqsura, 3 sənə hərfin birləşməsinin əmrə gəlir. Yəni, bizdə namazı, qəzə ona görə deyirlər ki, çünki namaz, namaz, ilk vaxtında zülnanda əda olunur. Amma namaz, namaz, ə vaxtından keçəndən sonra isə namaz qada olur. Yəni, artıq namazı yerinə yetirib, amma əda etdirib. Aydındır. onu görə bizdə deyəndə ki, flankət namazı qəzə edib, o demək deyir ki, namazı vaxtında yetirib. Vaxtında zülnanda namaz, əda edilmiş namaz sayılır. Amma vaxtından keçirilən nəmaqda artıq qada, yəni qəza olunmuş nəmaq sayılır. Yəni o qəzada bizim qədərimizdə başa düşümüz qəza qədər məsələsi deyil. Yəni sadə sözün kökü ədəb sözünə qayda et, yəni yerinə yetirilib mənasib edilməkdir. Ancaq bizim söhbət edəcəyimizsə, qəza qədər isə, yəni bir şeyə hökümü veriləndən sonra onun idrata yerinə yetirilməsi məsələsidir. Ona görə qada, qadanın, yəni qəzanın, Lügayəti mənasında deyil, hökm verdi, ayırdı, bitdi, tamamlandı, yəni bu deməkdir. Yəni, əgər kimsə öz uşağını vurmaq istəyirsə, əlini qaldırıbsa, o uşaq vurmaq salir, yoxsa yox, salimdir. Əli uşağını vurandan sonra, qətta ki, ə, baltanın qaldırır, odun doğramaq, odunu doğrayandan sonra artıq yedi? Qada elədi, yəni artıq ə, ayırdı, hökmini verdi, təsdiq elədi, bitirdi, yəni mənasib deməkdir. Ona görə imamız rəhməlla buyurur ki, el qada illu vatan ayil vüc. Bir qəza dilu vasitə bir neçə vəsifdə növdə e, vüc, yəni bir olur. Birinci və hamsında marzi va ilə inqita şey və tamamiy. Hamsında e, mərzə, yəni məsələ nəyə aiddir? Yəni bir şeyə ayrılması, bir şeyin tamamı, hökm elməsi bitməsi mənasındadır ve kullümə uhküma eməluhu av utimə av uhküma, av udiyə, av ucivə, av ulümə, və umtidə av umdə, feqafudiyə. Her bir şey, bu gəzəl və baxın, her bir şey, artık həkm olun, her bir eməl artık həkm olundu, bitti, həkm olundu, yerini yetirdi, vacib oldu, bilindi, e, yani yerini yetirdi ve e, eməl oldu bunlar hamısına qalib, artık həzə oldu, yani yetti. Əgər biri bir şey hökum verdirsə, o hökum vermənin satıqına deyir, qəza edilmək. Yəni, hökumdən qabaq buna qəza sağan, həttə onun özünün e, seçimi var, fikri var, ayrı və ya da fətvan özü. Səndən bir, bir fətva soğuşur, o fətvanı sən verəndən sonra sən artıq qədər fətvanı e, qəza etmiş olursan. Yəni, yenə edirəm qəza, həmin qəza deyil, yəni artıq icra olunması artıq qəza odmuyur, yəni artıq icra olundur ve o teci arraqbel es-esfahibulurşi el-qada'u fasl el-emr qowlan kene dalik au fi'lan yani bu sözü diyen radudu arraq arraq bel esfahani yani əmrin ayrılmasıdır. Yəni, iddiaqsız yerinə yetilməsidir. Bu, həm sözü, həm də feyli olur. Və həmsinin də, bu sözlə və feyli ilə də, həm ilahiya aiddir, yəni Rəbba aiddir, həm səkimə aiddir, yəni, bəşərə aiddir. And o ki, qaldı, e, Allah subhanısa ələ aid, e, biz ki, Allah subhanısa ələ aidə buyuruyor ki, və qədər rəbbuk əllə tə'budu illə iyyə. Yəni e artıq Rəbbin e, əmr etdi, hökm verdi ki, yalnız və yalnız Allah əsələyən ibadət, yəni edəsiniz. Və həmsinə Allah səhələ buyurur ki, və qadaynə ilə bəni İsrailə sirkitəb, dətusidun məsillə də marrətəyim. Bir-bir e, bəni İsrailə artıq e, elə bir əmr verdiyik və yaxud da onları elətdirdik mənasında ki, e, kitabda onlara bildirdi ki, yeykiləşmə 2 dəfə, dənfəsad, yəni təkrarlayacağıq biz. Və həmsində bu sözlərlə aid olanıdır. Yəni Allah Subhanahu-taala-nın e, sözündən olan qada mənasıdır, amma feildə isə qulun teylillahi təala vallahu yaqdi bilhaq vallədin yadun min dunihi la yaqdun bi Allah təala buyurur ki, vallahu yaqdi bilhaq. Allah Subhanahu-taala haqla, yəni Ancaq Allahdan başqasına dua edənlər isə la yaqdunu bi şey heç bir şeylə, demək yəni, hökm vermir. İbn Kesir də Rəhmanullah burada buyurur ki, yəni vallahu yahqun bil adl. Yəni bu da qəzasını İbn Kesir Rəhmanullah gətirir ki, Allah Subhanahu taala adilliklə, yəni hökmür. Amma yani Allahdan başqasına ibadət olunarsa heç bir şeylə yəni hökm yəni vermir. Həmçində fəilə aid olan Allah Subhanahu buyurur ki, taqadahunla <təbəs>, yedd <tədir>, onları artıq 7 gündə 7 səmanı 2 gündə yəni xəliq elədi yaratdı. Yani burada da artıq qada sözü mənası qaylaca yaratmaq yəni mənasındadır. Ancaq bəşərin sözünə gəldikdə isə necə deyildiyi kimidir ki, va min qulü bəşəri nahvu qada al hafmu bikada فَاِنَّ الْحَقَمَ الْحَقُمْ يَقُونُ بِلْقُولُ Ki ki, hakim e, bir şeyə hökum verdi. Yəni, hakim çəkdir ki, e, feili idrə etmir. Hakim neyini yiyir? Hakim sözlə o feilin hökmini verir. Və bu baxımdan da, e, ne də ki, e, Allah subhanısa alaya aid olduğu kimi sözlə və həmsində bəşər də sözlə də qada, yəni, hökum gəni verə bilir. Ancaq bəşərin feilinə gəldiydə isəm, Allah sonra buyuruyor ki, həddə, hədzin ibadətlərini yerinə yetirdikdən sonra. Yəni, burada qadar sözün mənası artıq etmək mənasındadır. Və bütün bunlar onu göstərir ki, qadar sözün mənası etmək, ayırmaq, yəni bitirmək, xətin vermək, etmək yəni mənasındadır. Ancaq qədər, lügati məna isə qədər Allah subhane nuqati mənasən qədərdə isə buyrulur ki, et-taqdir qala leysu el-qadr el-qada'u el-muvaffaq, deyilən qədərullah haza qədərullah haza takdiran, qaddarahullahu və ida vafakashi şey şey. Buyrulur ki, İmam Neysə rəhməllahu buyurur ki, ə qədər sözü, yəni təqdim etmək, yəni təqdim də mənası özünü sülməsi, bitməsi deməkdir. Əgər buyurur ki, ə, əgər bir ə, şey qədər özünü bitilibsə, bu o yerinə yetirlibsə, artıq o yetilməmişin qabağında nə idi? Qədər idi. Yetiril ə, yetiriləndən sonrası o artqna salır, o qədər salır. Aydındır? Bu yəni onun lüğəti mənasıdır. Am qədər şəri mənada isə Mə fil əzəl an yekun dinan alə ilmhi əs-sadiq və qəşə qabl kəunəha lehə qabl xalqıha. Qədərin şəri mənası nədir? O deyir Allah subhəna təala'nın əzəli, yəni hər şeydən öncə olan ilmi ilə əzəldə, yəni bir şey olmamışdan, xalq etməmişdən qaba, o yazılmamışdan qaba onu onun yəni Allahın onu etdiyi, yəni təvhididir. Yəni heç bir şeyin olmadığı halda Allah Subhanahu taala olmayan şeyə onun qədərinin yazılması və o qədər yəni o demək. Necə bu da yəni səhiddir gəlir, yəni çox güman ki, yəni gələndə o yerinə yəni qeyd edəcək. Yəni qədər lüğəti mənada, şəri mənada Allah Subhanahu təalanın əzəli ilminə, həmən şey əşyə haqqında əzəli ilmi ilə bağlıdır və Allah sə o yazılmamışdan xalq olansa qabaq Allah səbəhə həmin o əşyaya, həmin o şeyə etdiyi, yəni onun təqdiridir. Yəni bu necə olacaq, necə doğulacaq, necə böyəcək, necə öləcək, bütün bunlar yəni qədərin, yəni şəri mənasıdır. Ancaq qəzanın şəri mənası isə ma mə qadə bihillahu fi xalqhi min ijadin au azamin au saghir. Yəni qadanın şəri mənası isə Allahu səhadan öz xalqında ə xəliq ehtiyi yoxdan və ya da ki hər hans, hansı bir dəyişikliklə, yəni öz xalqın üzərində ehtiyi, hər bir şey istər dəyişiklik, istər onun yoxa çıxalılması, istər onun icad olması, bütün bunlar hamısı yəni qadaya yəni aiddir. Və həmçində el qada qadar deyinhüma tələzüm. Yəni keza və aralarında tələzüm var. Yəni e, biblə aslında yəni bağlılıq var. Obahumdan e, bəziləri qoylanın ikisinin bir şey olduğunu dedilər və bəziləri yox onlar hər ikisi ayrı-ayrı şeydir. İbn Useymə rahmeullah buyurur ki: "Alqada və alqadar mutəbəinani inştama, ki onlar arasında ümum və xusus var. Dan yəni, ümum və yəni, şüum məna da deyəndə, dan yəni, əgər onlar ikisi ayrı-ayrı gəlirlərsə, ikisi bir şeydir. Yəni qəza-qədər bir məsələ nəzər tutur. Əgər onlar ikisi bir yerdə gəliblərsə, onda ə, onların hərəsinin özü nəyə var? Ayrı-ayrı mənaları var. Beləcə İslamla ehsan kimi. İslamla iman kimi. Hər İslam, iman ikisi bir yerdə gəlsə, İslam nədir? İslamın beş ərsanı. İman nədir? iman altışan. Əyrünlər ayrı-ayrı da gəlirlərsə, hər biri hər işini eləyir, yəni şamil edir. Faydandır. Yəni baxımdan ə, gözəl bu qaydadır ki, inişdə məxtara qəvəni istaraq etmə. Əgər onlar dilləşirlərsə, ayrılırlar, ayrı-ayrı sənin elirlər. Yəni, bu həm də onların məna alana görə. Baxımdan qəza qədər. Əgər bunlar ə, biz ə, təfsilatla götürsək, qəza qədər, qəza budur, ə, qəzə, qədər budur. Əgər o ə, o İran üstə gəldik. Cemalov Mankaz qəzələ inanır. o qədər, yəni yerinə nə nədir? Nədir? Həm də nə nədir? Qulo, həm dadı, həm qədər. Aydındır. Yəni Bu baxımdan Useynin Rəhmollanın, yani, buna veydi, yəni tərif, yəni gözəldir. Və həmçində e, bəziləri bunu İbnəsi Rəhmola bunu bu cür ki, "Valqada valqadar mutaləzimani la yamsaq ahaduhum an al-akhar." Yəni qəzə və qədər bir-birinə mütəlazimdir, dininəmirlər, ayrılmırlar, aralanmırlar. Ləən əhəduma bi mənzələtəl əsəs və huvəl qadər, və aləqrib mənzələtəl binə və huvəl qadər. Biri onlardan niyə görə ayrılabilmirlər? Çünki onlardan biri əsasdır. Yəni, e, biri necə deyək, fundamitdir, bir də fundamit nəyidir? Üstündəkidir. Və deyir ki, e, əsas olan, nədir onadır? Fundamit olan hansıdır? Qədərdir. Və üstündə olan hansıdır? tezəcəcən en birinci təqdir olur və təqdirdən sonra nə olur? Həmin şey, yani icra olunur. Bu baxımdan. Fa huwa al qada sem in rama al fasbeynehma fa qad rama hadma al bina' va naqdi. Və deyir onların arasında e, kim isə iki e, ayrılırsa, deməli fundamenti üstündəki e, neyniyi, binanı fundamentindən yəni ayırır. Və bu da onların verdiyi, yəni təsəssülatdır. Və həmçində burada Hüseynə rəhməllarla gözəl Bu lir Fə idə qi ilə hədə qadarullah və huvə şəmlil qada. Əmmi idə huqirə cəmiyyən fəlikul vədi minhvə mənə. İlə gəlməkdən deyilsə ki, bu Allahın qədəridir, burada qədər deyəndə, burada həm qədər, həm qəzan olur, nəzərdə tutulur. Amma o ki qaldı, ayrı-alı da açıqlansa qəzə ayrıdır, onda qəzanın öz mənası var, qədərin nəyi var, öz ayrıca yəni mənası var. İciz ü təqdir o məqdarəllahu təala fil Bir qədər odur ki, o Allah subhan öz xalqının, yəni fərq elədiyinin üzərində olan ə, əzəli, yəni təqdiridir. Yəni olmamışdan, yazılmamışdan qabaq bu necə olacaq, necə olacaq? Çünki Allah subhan təala deyir, ən birinci qələmi hərəkət edir və dedi: "Ya, sizi nəyə yazım? Ya, siz nə olacaq onun sonuna qədər? Əvvəlindən, yəni sonuna qədər. Və həmçində burada tələffüzlərdən mübarizə ixtilaf ediliblər ki, onlardan hansı birinci? Hansı birincidir? Qədər yoxsa necə deyirlər qada? Əvəqad ixtilafa qada ixtilafa fil qada wal qadar ayyuhum asfaq? Və lidayh al muhaqqiqun min ahli al ilm an al qadar Və bi qali Abu Hatim ar-Razı və nasaruhu ba'd al ulama burada ixtilaf ediblər ki, O qəza birinci yoxsa kin qədər birincidir? Və e, bəzi mühəqqiq əhli ilmi mühəqqiqlərindən e, başlarında olan Abu Haytim Razavi onu bəzi onun muasirləri, yəni onun e, dediyi rəyi üstün tutdular ki, yəni qədər qədədən, nəz qəzədən nədir? Birincidir. Yəni birinci təyin qədər olur, sonra isə onun yəni qədəsi olur. Həmçinin e, Əhməd ibn Əmmam rəhməlla buyurur ki, Vəl qadar vəl qadar mənzilətə əhqub elədi yüqəddirhu əl-qiyyət və huv qabül ən yufasıləhu, yüqəddirhu və yəzidu və yuvasi'u və yudayyik və idə qaq fasıləhu, səqad qadahu və lə yümkün ən bu qaza qədərin hansı bilinci olmasına yani gözəl müstəcəyibdir bu ele bir ki, təhrizinin bir libası əlsib biçməsidir. Yəni o kəsməmişdən qabaq, cichtiyi e, hansı insan əyinə tikəcəksə, onu ilk öncə nə edir? Ölçülən ayrılır. Ölçülən ayrılır, ya genişləndirir, ya da ya uzun eləyir, ya qısa eləyir. Yəni bu ölçülərin təyin elyəndən sonra bu onun nə idi? Bu onun təqdiri. Am onu bir Arturqa qalsiyəndən sonra, kəsib doğrayəndən sonra bu artı nə oldu? Qəd onun nə qısalda biləcək, indi ki böylə biləcək. Yəni, bu da Məhəmməd Nəməndə Yəni müasir, yəni alimlərdən olub bütün dünyasını dəyişib, amma həqiqətə e, məsələlərində o da yəni mutəmək olan, yəni alimlərdən olub. Və həmçinin buyur ki, vadid vadədir ki, və al -qadav. Bu da deyir qəza və qədər e, kimi. E, yani, və bu birinci qismin yəni qəza və qədərin yəni lüğəti, yəni mənasıyla bağlı idi. Amma ikinci e, yəni birinci qismin ikinci hissəsi də yəni vacibül iman bil qədər və ədilətu Ki, e, qədərə iman gətirmək, imana gətirməyin vacib olması və həmsinə kitab və sünədən bunlara yəni, dəv olması. Qeyd ki, elədiyimiz kimi qədərə iman, yəni vacibdir, çünki imanın yəni, altı ərkanından biridir və ona iman gətirmən insan, yəni mümin insan, yəni salimdir. Və necə ki, Cibrilin hədsində e, Peyğəmbər salsəl ilə soruşul -sor iman haqqında buyurur şey Qəqal, əntu'nə billəhi və mələyikəti və qutbiyyə və rusili və liyə müləqir və tümünə bil qədər qədər qeyrihi və şərrihi. Qoyruq ki, e, o vaxt ki, e, Cibril ə.sələm, Peygamber s.ə.v. sahabilənin arasında oturur və o sahabilərinin tanınmadığı bir suretdə, tanınmadığı bir formada, yani onu nə misafir kimi tanıdılar, nə onu yerli adam kimi tanıdılar və tanınmadığı bir şəkildə geldi Çünki o e, zahri libasına görə nə misafir oxşuydu, nə də ki, yerli adam oxş Adədən müsafir gələndə tostor fanisində, yorgun, paltalları e, çox xoşa gəlməyən bir halda olur. Amma bu elə bir formada gəlmiş ki, yəni gözəl libası, təmiz libasıdır və eyni zamanda da yerli adamada da oxşama. Çünki yerli olsaydı, <coughs> Mədnə elə də böyük şəhər deyildir. Yəni götürsək, Mədnənin Peyğambəl Salatələmin dövründəki vaxtını götürsək, yəni Peyğambəl 2 metrindən bəlkə mür 10-15 demək ki, 1-20 doba alacaqdı Mədnə o vaxtı şəhəri Yəni, ona göre, böyük bir şəhər dövdür ki, yad tanısınlar. Yəni, yad adamı tanımasınlar. Fə baxımdan da, Cəbrail aleyhissalam yəni, gəlir və Peygamber səhsanın İslam, imanı, əhsan haqqında soğuşur və iman haqqında soğuşanlar, Peygamber səhsanın buyurur ki, iman odur ki, Allaha, mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, ahirət günlə və qədərin xeyrinə və, yəni, yəni, yəni, və şərinə iman getirmək. Burada Peygamber səhsanın qeyd edir ki, qədərin xeyrinə və şərinə iman getirmə Bu, imanın, yəni, rukunlarındandır və e, vacib olan əməllərindəndir. Və həmçində kitab və sünnə və həmçində e, sələf-i salim icması e, imana, e, e, qədərə iman gətirməyin vacib yəni, olmağını yəni, bildir. Çünki qədərə iman təhsilə Quranda deyil, təhsil sünnələri həqsə deyil, həmçində əhl-i sünnənin alimlərin arasında icmadır. Yəni, icma yəni, da e, Quran və sünnədən sonra əsas e, üstün, yəni, dəlil çayılır. Ə bir məsələdə hər hansısa bir dövrün alimləri və ya hətta sahabelər hətta başqa bir bir dövrdə yaşayan alim həlli bir məsələ icma elibsə, o artıq həmin məsələ, yəni icma kimi sayılır. bu da cəlalət etibarı ilə, yəni kitabla sünnədən sonrakı, yəni pilləni tutduq, yəni öz cəlalət, e, yəni quvvəsinə görə. Ancaq kitabdan Allah təala Quranda Allah təala buyurur ki, اِنَّا كُلَّ شَيْنِ خَلَقِنَهُ بِقَدَرٍ Biz hər birşey deyil, öz qədəri ilə, yani xalq etdik. Yani onun öz təqdiri ilə, yani xalq etdik. İbn Kəsir rəhəməllə bürəcəy, e يَسْتədülü bəhədil əyət-i l-kərimə, əyimət-i sünmə alə ispət-i l-qədərullahi estəbik li xalqəhi və huvə ilmuhul əşyə e qabla qovnihə və kitabət-i ləhə qabla, kitab qabla biriyyə. Buyurur ki, İbn Kəsir Rəhməlla buyurur ki, e, bu ayə, bu ayədən əhlüsün nəl onun dəlil gətirir ki, Allah Subhanahu Taala'nın öz e, xalq elətdikləri, yəni şeylərin öz əzəli qədərini, təqdirini, yəni o xalq etməmişdən qabaq, yəni təqdir, yəni onun olmasına, yəni Allah Subhanahu Taala e, bir şey xalq etməmişdən qabaq onun qədəri ilə, yəni onu xalq eləyib. Aydındır? Və həmçində başqa ayəd Allah Taala ki, və xaləqə kullə şeyin təqəddara hu təqdirə. Allah subəndə Allah buyuruyor ki, hər bir şey xərq elədi və hər bir şeyin öz təqdiri ilə yəni təqdir etdi. Yəni, hər bir şeyin qədərin öz təqdiri ilə yəni təqdir etdi. Və e, təqdir hu nə? Deyilməni, ət-təsviyyə. Və burada da e, təqdir mənası yəni, bərabər deməkdir. Hər bir şeyin, yəni, bərabər yəni, xərq etməsi. Və həmsində e, şeyx Hüsemin rahmehullah yəni bu ayədə buyurub ki im anqula hada min babe taqdid zikri la ma'navi au an naqula in taqdir huna biman atsafya ey xalqahu ala qadri muayyan taqulita allazi xalaka fasawa e, bu ayədə bəziləri belə bir rəylər dedilər ki e, burada diri e, obisindən qabaq gəli necə ki buyurur e, ki yəni burada sakadlar taqdire Yəni, onları, yəni, bərabər yaradıq mənasında. Bəziləri bu ayədə biraz az e, işgəl, yəni, istişgəl yaradıqlar. Amma Osemin Rəhmələ buyuruyor e, bu ayədə mənası o deməkdir ki, yəni, Allah subhanələ hər bir şeyin öz qədəri ilə xərq etdi və e, müəyyən olmuş qədəri də eyni zamanda onun da, yəni, bərabərliyi deməkdir. Yəni, heç bir şey qovunda bu e, kainətdə yəni, artıq heç bir şey yoxdur. Yəni, hər bir şeyin ya yaradılmaz, öz hikməti, nədə deyirlər, öz e, yeri var. Hər hansısa, əgər məsəl üçün, kimisə, e, hər hansısa bir usta və ya da hər hansısa bir maşın istesalçı və ya da başqa bir şey yəni istesal edən, heç vaxt öz yaradığı bir şeydə e, heç vaxt eyib qoymaz. Yəni, bazardır qədər nə istəyər, o eyibsiz sadar. Ayrıca, məsəl üçün, müasir olan minilərdə, uçağlarda, oturursan e, kabinada və ya da sükan arxasında, və ya da ki, yəni səmələt yəni bu kimi şeylərdir. Ortamda görsən ki, bəlkə 100-dən 200-lə çox, yəni düymələr var. Yəni heç vaxt kimsə dəyənməz ki, bu düymənin bir nədir? Yəni artıqdır. Yəni hər bir şey onun istehsal edən, həmin o çağı və də ki, o maşını istehsal edən o düzəltiyi bir şeydə heç vaxt noksan olmağını istəmiyib. Aydındır? Və eyni zamanda əgər bu məxluq bu şeyə fikir verirsə, o ki qaldısa xalidir. Yəni, Allah bana xəlq elətdiyi hər bir şeydə, hər şey təqdiyilə, bərabərliyilə yəni, xəlq olub. Və heç bir şeydə orada yəni, artıqlıq yəni, yoxdur. Kimsə demir, deyəməz ki, növçün burada? Ö, bundan üç lənədə, ondan iki lənədə. Acə insanın öz e, xəlqinə baxsaq, görərik ki, əgər hər hansı bir insanda gözün biri məsələsində ya burunun altında, ya burunun solunda olsaydı, deyək ki, bu necə iyi bəcər görsənir. Amma görə Allah Subhanallah necə təqlir, necə gözəl və surətə xərq eləyib ki, hər bir şeyin özünün öz yerin dolması ən gözəl, yəni formadadır. Aydındır. Və həmsində başqa ayda Allah Subhanallah buyurur ki, Və kənə əmrullahi qadran məqdura vədir həmsində Allah Subhanallah əmri e, qədərlə yerinə yetirilmiş idi. Yəni qədərlə yəni, yetirilmiş idi. Yəni Allah Subhanallah hər bir əmri verdiyi əmir E, elətdiyi, e, yerinə içindəyi bir şey, əvvəlcədən təqdir olunmuşdur. Yəni, qədərlə təqdir yəni, olunmuşdur. Ebin Kəsir Rəhmə Allah buyuruyor ki, وَكَانِ أَمُرْهُ de يُقَدِّرْهُ كَاِنًا لَا مُحَلَتَ İl Allah Osmanlı bir şey əmr edibsə, o hökmən, bir şeyin olmasını təqdir edibsə, o hökmən olacaq və ona heç bir şey, yəni maniyədə yox. Egyər Allah Osmanlı bir şey təqdirdə edib Yəni, onun e, təqdirdə elibdir ki, bu şey olacaq, onun qabağını alacaq heç bir şey yoxdur, olmayadır. Nedə ki, Peyğambər Əs. İbn Abbası e, buyranda ki, e, bilginə, əgər bütün insanlar, bu məşhur qədər barisində, əgər bütün dinlər, insanlar, e, yığışsalar, sənə bir şey zərər versinlər, Allahın sənə yazdığından başta nə inəməzlər, zərər verə bilməzlər. Ər bütün insanlar, zinlər, zəmləşsələr, sənə bir xeyir versinlər, Allahın sənə yazdığı xeyirdən başqa xeyir verənməzlər və sonra bu iş artıq e, yazılar quruyub və qələmlərə oldu və qələmlərə olur. hər bir şey qədərdədir və buyuruyor ki, mən insələn hədsin sonunda buyuruyor ki, ilginən ki, sənə toxunacaq şey səndən yan keçməyəcək. Səndən yan keçməyəcək şey sənə toxunmayacaq. Ona görə bunun bəziləri görsən ki, ən çox olur İcə o ayda belə eləməsədi mənə dəyəcəydi maşın. Belə eləməsəm mənə dəyəcəydi. Yəni 10 il, 13 il eləmə, əgər Allah sonu, sən qədərinə yazmırsa, yəni gün səvirə sava sorulsa, -sən o sənə dəyməyəcək. Yəni, əgər Allah sən onu sənə qədərində yazıbsa, heç nə sənə nə olacaq, o baş verəcək. Həmçinin də e, o vaxt ki, Məddinə zəmat hüzzət elyəndən sonra Məddniyə, yəni, Məkkə zəmat Məddinə hüzzət sonra Orada deməli, məhkə qadınlar ilə mədnə qadınlar arasında yəni, fərq, var idi. fərq var idi. Həm e, qadına yaxınlaşıqlar var, həm başqa məsələlərdə fərq var idi. Və birinci anlar mədnə camatında e, məhkələrin bir-kini əməllərin götürə bilmədilər. Yəni, xüsusən də başqa məsələlər var idi yəni, qadından bağlı. Və dedilər ki, e, məsələn, iki qadınla yaxınla sonra, e, yəni, quvayəri məsələsində buyurdular ki, Bağırtık dedi ki köyfe uşakları öldürmeydi. Mertte de yaşayan, yaşayan ki Bağırtık dedi şeydi neydi? On adı? Körfe uşakları öldürmeydi. Ve ee, ama İmam Caber İbn Abdullah radiyallahu anh etsi vadişi Kuna ne'zil fel Kur'an'u yendir. Bir deşi kadının yakın evinden sonra dedi, köyler kurtarardı ve bir Kur'an'da nazir oldu. Yani nazir sözü menası oldu. Ve dedi, bu da e, Kur'an'da nazir oldu. Yani orada haramlık olsaydı yani Kur'an nazir olması ne demeydi? Yani hele veh varit. Ya on haramlığına, Peyğəmbər də görməsəli kim görürdü? Allah görürdü. Və bu məsələ ilk də bəsanda sahabilərin arasında və sahabilər başlarlar qorxaya düşməyə ki, deyir, Asuman necə olacaq, bəs biz uşaqları öldürürük, belə, belə, belə, cüqə, həzər bu düşəyiriz, deyirlər. Və sonra Peyğəmbər bunu birləmək, Peyğəmbər dedir ki, e, bəs, əgər deyir, Allah subhanısa Allah uşaq təqdir eləsə, nə yenisən eləsən, o uşaq nə olacaq? Təyin, o uşaq olacaq. Aydın. Baxımdan, yəni, niyə görə bunu misal üçün çəkdim? Çünki bu gündə bəzi məsələlər var ki, qardaşlar arasında bir narazıqlara səhəb olur və eyni zamanda həm də qədərə də bunun payı var. O payı var ki, əyər Allah səni üçün övlad yazıbsa, nəyini sən elə, Allah səni, o övlad nə olacaq? Övlad olacaq, aydındır. Və həmsində, başqa bir ayda Allah səni üçün buyuruyor ki, Əllədi xalqəsəsəvvə və ə Allah talab buyuruyor ki, hansı ki xərq etdi və onları bərabər etdi, əl, hansı ki onları təqdir etdi və onları hidayət elədi. İmam, İmam e, İbn Səd-i Rəhməllə, Abd Rəhamun İbn Səd-i Rəhməllə ki, Əlləri qaddara təqdirən tətbəu cəmiyyəl müqaddara. Deyil, hansı ki, onlar öz təqdirilə təqdir elədi, qədəri ilə təqdir elədi, hər bir də e, təqdirat Öz bir-birinin, yəni ardında da, yəni davam edir. Hədə ilə zərikə cəmil məhlubat və bütün məhlubat bu e, təsibin, bu tə, e, müqaddar olmuş təqdiratın dağınıza neynirlər, yəni ittiba edirlər. Nədə ki, məsəl üçün, Allah subhantı Allah belə deyək ki, bizim e, insanlar uşağa anadan e, doğulandan sonra ona yuvar, smizlirlər, nə bilim, qimə ezad verir. Şimdi bunu tam ki deyək ki, qaynanı öyrədir, nə bilim qaynanı kim öyrədir. Dəsbəs, bu heyvanlara kim öyrədir? Anadan itdiyi, nə bilim, pişiydi bağların e, dünyaya gətirindən sonra o cür e, məməli heyvanlar hamı bilir ki, im, kimsi saxlır bizi daha doğrusu. O bilir ki, onlar da o tüm izlməyə yıllar. Uşağı dünyaya gətən kimi onun üstündə olan o e, pərdəsi, qanlıcaz şeylər bəşəm bir-iki saat yağlayır bağlarını. Yağlayır, sonra onu süt də verir, böyüdür də. Yaxşı, əgər onu tam ki qaynə söyləyir, o pişiyi yalnız qaynə söylədir. Bu da Allah sonradan ona evdiyi nə deyil, ki, o da, o, yəni İmam Abdülhamın istəyirdi, burada gözəl misal çəkib ki, yəni hər bir məhlukatın öz təqdiratı var və hər bir e, məhlukat öz təqdiratının iqtibəri, yəni, yəni onlar özü davamlı eləngi edir. Yəni, o da Allah sonradan ona yönətdiyi bir hidayətdir ki, o heyvan uşağını dünyaya gətirir, sonra onu təmizləyir, onu böyüdür, ta ki ağzı, yəni çöləyə çıxınır. Ağzı çöləyə çıxınır, üçədən sonra onun balası olmur da, etdilmir Beytəşəm su onu şarlan təcənnəssi olur. Yəni o da Allah səndən onlara verdi, yəni bir, yani bir hidayətdir. Amma e, sünnədən isə bu barədə iki fərqli dəlillər var. Necə bir azçı qeyd etmiş, yəni Cibrilin hədisi kimi və ikinci hədisdə isə İmam Müslim əsərində qeyd edir ki, "Əd-rəqdə nə səminə səqə Rasulullah sallallahu əleyhi şeyin biqadr." Qalə səmiətu Əbdi bin Ömər yəqul, qalə Rasulullah sallallahu əleyhi Hər şeyin bir qədəri, hətta acız və kəis və ya kəis və acız. ikinci hədisdə isə İmam Müslim rəhməhullah qeyd edir ki, Tavusdan qeyd edilir ki, e, Tavus deyir ki, mən bir e, peyğəmbər əsaslı e, məsahabələrindən bir qismində, yəni çatdım, yəni onları sağ o vaxtan onlar deyirdilər ki, hər bir şey öz qədəriylədir. Hər bir şey öz qədəriylədir Abdullah ibn-i Ömrədən işittim ki, Peyğəmbəsəm buyuruyor ki, hər bir şey öz qədəri iləndir, hətta azizlik, hətta bar devlət və başqa bu kimi, yəni şeylər. İmâm nevə rəhəmə Allah buyuruyor ki, يحتamul anna l-acquna alə zahirhi və hüvə adamul qudra və qilə hüvə təqü mə yəcbu fiilhə və ləkəsə dəddü l-acq və hüvə annaşatı və l-həzqü bil-əmr. Və həncində İmam Nevarəhəməlla bu həccin e, necə deyirlər e, təfsirində şərhində qeyd edilir ki, yəni burada İbn Ömərinin qeyd etməsi ki, hər bir şey qədərləndir. Həm həm sağlamlıq, həm də sağlam e, sağlam olmaq bu deyir bunlar da deyir Allah Subhanahu yaradığı yəni ilədir. Allah Subhanahu kimi qədərləndir. Xəstə xalq eliyi kimisə, yəni sağlam, yəni xalq eliyi və bu da hər ikisi Allah Subhanahu insanı insana etdiyi, yəni təqdirləndir. Həndsində Abdullah bin Amr ibn Asın hədisində buyurur ki, səmiə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yaqul, "Qetəbə Allahu maqadiral xalay qabl en yəxluqə es-samawati vəl-ard bi 50000 sənətin qal və arşu aləlma." Bu da sahi hədisdir. İmam Müslim bunu da qeyd edib kitabına qeyd eləyib. Abdullah ibn Amr ibn As buyurur ki, mən eşitdim ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki, Allah subhanahu bir ə, öz fəlq elədiyi, yəni hər bir məxlubatın təqdirini ö, yazdı, hansı ki yeri və göyü yaratmamışın 50 min əvvəl. Yəni hər bir məxlubatın özünün e, təqdiri yer və göy yaradılmamışdan 50 min əvvəl yəni təqdir olub yazılıb və deyir, Allah Subhan, Ərşi suyun yəni, üzərindədir. Yəni bu onu göstərir ki, yer, e, su və Ərşi var idi, amma yer və göy nə idi? Yəni yox idi. Bu, onu göstərir ki, yerinə və göyün yaradılması, ərşə və bir də suya baxanda nədir? Sonuna kədir, aydındır. Yəni, onlar olmamışdan əvvəldir. Yəni, bu, onu göstərir ki, su və ərşi var idi, Allah Ərşi idi. amma yer, göy isə sonradan olub, yəni xəliq olub. Və həmsində, 4-də hadisə, Suraq və Nüməlik radiyyələni həssində buyurur ki, Qal, ya Rasulallah, beynlənə dinənək, ənlə xulqanəl ən, فيما الامل يوم فيما جفت به الاقلام جفت به الاقلام وجرت به المقادير أن فيما نستقبل قال ففيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير قال فيما الامل قال اعملوا فقول ميسر ا سراقه بن مالك سراقه بن مالك وميتل يعني مشهور صحابي يعني هو hans ameli ile mehşur سراقه بن مالك. Yox, yox, yox. Suraqəbin Malik Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bəkir radiyullah hicrət edyən vaxtdır. Hə, e, orda yox, yox, yox. Bir xostur da onunla bağlı, düzdür. Suraqəbin Malik o müşriklər 100 dənə səvə qoymuşdular. Kim ki Peyğəmbərin xədiyə ölüsü nədirsə gətəcək. Suraqəbin Malik de, sallam, avu, yani, ki, mağarazı, orasını, də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bəkiri izləyirdi. Yəni eşidəndə ki, Foul mağaraya getdi, orasını həndəbərən də Sonra biləndə ki, artıqçı bu başladı bunların dağınca ehtibə eləməyə. Və müəyyən bir məsafəyə çatanda artıq suyaqa yaxına gedə bilmədi. Və əyəqları, dəvən əyəqları torpağa bastı. Və bu vaxtı gördü, heç bir şey yox. Onlar gedir, yanıb, və çönür deyir ki, və çönür deyir ki, bəs bizim xəbərimizi heç kimədimə, üç kərə bildirməyə, biz sənə xosroğun tacını, yəni, vəlb eləyəm, yəni, bilə Onların əlləndə tutduğu əslabarı başlarına keçdi o tadın azını və sura qədər öz-özünə kafir idi o, o, həmin anda müşri kafir idi və gülümüşçü idi, deyə olsa əlazır yoxdur, səhvə onsuda batır, amma müşriklər e, heç nə müşri demir və deyəndə ki, orada kim var, deyir ki, mən artıq zaminəmdə, yəni buralaq mənni idi, yəni burada haqda heç kim yoxdur, yəni o sözü demir, burada heç kim yoxdur Yəni, ələb dində o cür tələfiz olunacaq, yəni, artıq mən sizə getərəm. Yəni, burada nəsə olsa mən sizə xəbər eləyərdim. Və Suraqəli Malik bu arzu ilə da çönüb gedir və elənsi də şübhənin içində qalik ki, bu müşkilərin əlindən qaçırma arda gizlənə, o boyda Farsın tadını zarı nətər məlumə vəd verəcək. Və əyəkdən də iştirətini çəkdiyiniz ilində Suraqəli Malik bir idarət olandan sonra Va sonra Ömər ibn Əl-Əman vaxtında ki, Kisranı alanda, həmin Paxtın Paxtında və o həmən o tazı zadı onu Çağrı uşağı Ümər əl verir. Va Suraqə ibn Məlik həmən o insandır. Həmən o insandır ki, e, Kisranın bütün biz e, deyirlər tacı əllərində tutduğu var üçün e, dinə də əşyalarını, deməsən həmən bu səhabə, yəni, söz deymişdi. Va Suraqə ibn Məlik bəhs ki, Deyir ki, yarosla Rostlar, bizim dinimizi bizə başa sal, əməlimiz bizə başa sal. Yəni, biz nəyi edirik? Biz yazılan, yazılar qurayanan bizim üçün xəlq olanları edirik, yoxsa ki, biz edədik ondan sonra onlar nə qarşı çıxar bizim qədərimiz odur? Yəni, bu çox mühüm məsələdir ki, İbn-Əmər Radiyalanın vaxtında da çıxan, meydana çıxan qədəri elədə bu məsələdə ixtilaf elədilər. Dedilər ki, qədər yoxdur, insan hərə öz etdikdir öz qədərin yazılan ki, bugünkü, Bəzi adını məsulman qoyb gözləri dinləməz oğlan insanlar deyil belə bir şey yoxdur. Yəni insan özü öz qədərini xalig eləyir. Deyirsən, edirsən və sən bu özü necə deyirlər, bəzi, başqa bir cümlə nə şey deyir ki, sən özün öz bir yazırsan. Yəni onlar bu qədərlə bunu budur. Yəni o tarix başqa şeydir. Yəni qədər başqa şeydir. Bəli, insan bir şey edəndən sonra adı düşürsə, hə bu başqa məsələdir. O onun tarixlə necə deyirlər, e, qədərin ayrı-alığdan məsələsi var. Qədər sənə qədər olmuş, təqdir olmuş əməldir. Sən xalq olmamısan qabaq, amma tarix isə yığıl dolunan hansısa gündə baş verən bir hadisədir. Yəni bu gün tam ki sən getdi Ermənistan, Ermənistanı aldı. Bu baş düşlük tarixə çıxdı. Bu səbəbdən çıxmırdı ki, sən özün öz qədərini xəliq elədin. Bu sənə Allah Subhanahu sən əvvəlcən xeyr qelədi. Aydındır? Və sura gömənin maliki də rəziyollarda bu söylədilər. Ya Rasullullah Biz bizə başa çaldır, biz nəyə əməl edirik? Biz e, bizə yazılan, təqədər olunan, yazılar quruyanı, yani yazılıb, artıq quruyub, onu əməl edirik. Yoxsa ki, biz e, nəyiz edəndən sonra biz bilir ki, biz bunu eləməli idik. bir şey biz artıq nə yazılıbsa onu əməl edirik. Artıq yazılıb, quruyub, onu əməl edirik və bizə nə təqdir olubsa onu əməl edirik. Və onda sura görür, Malik deyir ki, ya Rasul, onda əməl niyə görə lazımdır? Onda fəhim deyir ki, əməl edin, hər öz əmələ nə olub, müəssisdər olub, Həsən, hər üz əməlin də üzərində gedir. Bu həmcədə ömə aradə olan da bu cür rəvayət var, o bilinən daha da genişdir. Onda fəhim isəm deyir ki, əməl-ü xulün müyəssarın, limən xulü Bir əməl edin, əkənmə e, bu hədisi burada yox, gətirməyik, o gətirməyik. Fəhim isəm deyir ki, ə, əməl edin, hər öz də, ə, əməlinə doğru da onun üçün haxan Bir insan əgər toğvit əhlitsə, ibarət əhlitsə, o deməsin ki, yox, mən elə fənnət əhliyyəm. O yüz əməlinlə davam eləsin, bu o cür əməl, əməlinə neyəcələr? Öz qədərinə geri çıxacaq. <coughs> yəni, mən yəni, istəmirəm yəni, mövzuları əvvəzdən qabağılayalım, çünki bu mövzular e, öz listəsində gələcək. Sələcə burada o, bizə, bu bölmədə bizə aid olan əmən e, sünnədə olan hədislər ilə <coughs> vaxt olunması qədərin onu görə çalışaq ki, daha doğrusu mən çalışam ki, özdən rahat çıxmıyam ki, sonra yerində olanda bir az maraqsız olacaq. Ama sadəcə bu hədisi bir balad istədim ki, atılım ki, mənası nəyə dalət eləyir? <coughs> yəni, mənası ona dalət eləyir ki, yəni, insan özü öz əməlin xəlq eləmir. İnsan ona xəlq olunan əməl edir. Aydındır və onda gəlç salmıyam ki, bizə bu xəlq olunursa, niyə görə əməl edirik? Əgər əvvətlən, biz bilirəm bizdə nə olsa cəhənnəmliyik. Biz ona görə əməl edirik ki, biz bilmirik bizə nə yazılıb. Biz etdiyimiz əməlin üzərində davam edirik, hətta bizə yazılan qədərə gedib çıxana qədər. Aydındır? Yəni bu mənası bunun bu deməkdir. Əgər bu in kimsə kafirdirsə, çox güman ki, küfrlə öz harə gedəcək cəhənnəmə. Hər bir insan əgər ibadat üzərindəsə, o cürdə ölsə, çox güman yer halə gedəcək. Məsələ baş Və baxımdan da bu hədisin də yəni mənası yəni, buna dəlalət edir və həmçində qeyd etdiyimiz kimi, e, şübhələr yəni, bu hədislər bunlar deyil. Ablı Müvahhid Rəhməlı öz kitab qədərində hardəsə 70-ə yaxın bu barədə yəni hədis yəni toplayıb və e, müəllif isə burada cəmi 22 hədisi gətirib. Yenə qayıdır. 1-ci məsələ ki, kitab nə mövzudadır? Müxtəsər. Bu baxımdan müəllif burada yəni 3-4 hədislə, yəni kifayətən. Amma icmada isə müəllif Rəhməlla buyurur ki, artıq əhl-üs-sünnənin sələf-is-salihin aliməri icma elədilər ki, yəni qədərə iman etmək, qədərə inanmamaq, yəni imanın şərtlərindəndir. Bu ondan nə inkar eləmək insan artıq mömin, yəni salimdir, sadiq, yəni ə, mümin, yəni insanlardan, yəni müsəlmanlardan yəni sayılmalıdır. Həmişə burda müəllif Rəhməhullah ee ivintemi and yani rəyin bu mövzuda gətir və inşallah yani bununla da kifayətlənək və dizin Allah deyir, vəsallu mühammədin və alə mühamməd. Və gələn dərsin inşallah qədərin, yani dərəcələri, yani nəcis dərəcəsi var və onlara aid, yani qısa olsun inşallah, yani gəllər olacaq. Və dizin Allah deyir, vəsallu mühammədin və alə